دا تو چدا تقسیم دی کنه دبي بګلې کنه لکه سرنګي چدا څه کارو او شوسه په فکر کوي مختصر خبر وره چې ابو سفيان د شام نرا روانو دو خوانو قافله ده او دې سره کل بل شلبه کساند لکه کساندي او پا دیکی رو رڈی رز بردست قا پیلہ دا چولو جی پکی دی وڑی او دا رنگی دا زیتون تیل پکی دی او دا رنگی باجر پکی دا او دا اوس کې پکی دی او قجوری پکی دی و خورما پکی دی کس ما قسم غلی و میوی پکی دی او اسمان د تجارت تی او داما کی معظم اترابان ا دغهوله واقعیا معلوم شوه د جبرئیل علی السلام په اخبار حضرت مبارک په دی بشویله را دې چورूज ویدا او کا پهله روانه ده او شهابو دا تاسو د پردمور پیډي او کسان سره کب نیرو وته دی ټیک او بس راز دي ا په دا چې کم دې کنا او دا دې او بل ترپتان ودي قادي تسوي چې د ما کم یو زګکل عيرو علي عبد له دایير دي یانه صحابان د قافيلي تغير وي اول تک چې کم دي موږ سوتيان پورن خبرو لګی وی لګمکه موزمته او شریف په اسمانه واسطه دغ ترځره خبر ورکو چې د محمد رسول الله صحابه د تاسو نه چې کم دي د قافله نشي کنه او دا ساسو د پانې دیر چکم پا دی نو کې کیسو د شپقوالی کار دی او تاسو ابرو به په دې ختم شي چې دې نه ناخافیلونه شي الی د خبر والے مڅا هغه چې دینو نو سو او پر اون عدد هغه ترام دې دی امت ته ځ ابو جهلاغه او بس خبره کې راغون کړی پزور باندې عباسې مسلمان دی هغه پزور پکېروږيست مینه ته نه وتاوخه خبره زور لري چې له ځو کنه اغم پکرو وتا هغه چې دې نو بسر هغه اودا کې تا اچلا پرو دا نو که هغه ابو جہل چې کوم کسان نو وشتل نحنیم څو کسان دي 350 زر کسان دي لري دا کس چې وګړای نو زر کسان په هغه زر کسان چې دي ناغیر اوسته لو مصلح قضيه تسويه دي د نفیر وای دا نفیر د دې من نفیر نو ښه ځای ایرو پڑیجی دا نفیر والا بیا دلته کې دا سکان رو شو، چه دا دغش کم دیکھا نا، اب سو بیان دی دریا پغار لان را، نا دا صحابو نبچو، دیگی، او بیا بس دا بچو، نا پیر اون دا دغتا، دا ابو جحل تا، تیر اون تا دی امت تا، ابو جحل تا، ابو جحل تا مذ يوكم ماذا ترص اما اخرجك لك سرنجي چروبست تعال ربك پروردگار استا بنت کدا کوستانه په مدینه منوره کې بالحقی په شهادت سره راځه او ان فريقن او یقینای یو من المؤمنین لکه ارخون فرگی بدغنل بدې غنل دا بدغنی ولی یجادلونکه تاسو غوتګو کې طبعا اکلن نګورې په حق په حق جنگ کې کنا په پیرو حق کې چې jihad pe sabilillah دی بعدما تبينا فاستغفنا شهر که را شو د دې ته امداد واستاپه جبا چې کنا کنا چې امداد ته خدای دې سره دی کأن ما یوساقونا دې داسې بوزدلې دي تبو چې دې روانه وږي شي الالموت مرتا روانه وږي شي مرتا او او دا صحابو ته څنګه و کله قلت عدده شمار کاندي او وهم ينزلون وادي دي مرتقوري ايانا مسراذا او واذا اغ وقت ياد الولايتي يعيدكم الله لا انت حال ضيف فروشه ها چوادو كتا الله احدت وفتاي ديو دوتاي پوچي اوير ديو بل نفير چيو استاصدي سنگبا دوكلا چ ان حالكم چ دا يوا ان حك تدوانا هوانالي انها دا يود توايبينو توايبتينو لكم ستاثر اپار دي لیکن او تاثر وقت گنه چا ان غير ذات شوكتي چا نسواحب دا دب او دا اصلحي نسواحب دا اصلحي او دا غلبي تكونو شي لكم ستاثر ولی اغسر تلویخ کسانو كانت چسره چعیر دي چا قاتل دا. او يريد الله او اللہ اراده لري يم حق الحق پيږي چې ظاهر کې او غالب کې اصلاح حق لري چې اسلام دي به کليما تي پيږي په کليمو خپلو کمی کليمه چې په اړه د نشرت رسول الله کې راغلي کمی کليمه مورانه کليمو نه ایتونه د قران دی کومه ایتونه چې په اړه د نشرت رسول الله کې راغلي او وياخو توه او الله پاک چې کندي راونه لې پيږي او پری پرکی دا مرل کافرین جرنو بنیاد د کافرانو مشتاب دي کی ادا غسره پاره ليحق الحقا ندي د پاره چې ثابت شي ليحق چې ثابت کې خدا حق او خکار کی اسلام او ويوب تل او محو کی باطل چې کفر دي ولو کل حل مجرمون اگر چې مجرمانو کافرانو دې بد لګي بدګل استستقيسون وی کی کنا په کم وخت چتا سو پر یاد کو تاسو تاسو است تغیسونا پکمو کې چتا پر یاد کو فل پروردگار تا دې کنا اوه تاسو هم بي او يا غيا سل مستغيثين اغسنا نبي يا غيا سل مستغيثين اغسنا مسردا هم بي است تغیسونا ربكم فاستجاب لكم ن الله قبولوالو کوستاسو لپاره داسي چ اني ممدكم دې دا کې انعام بادار کې ووره که څنګه کمږي خو انعام باور حدا ينعام یو لږه لکه یاد ده اني ممیدكم چې زه تاسو سره امداد کوم کې بیا الف انتظروا سرا د ملائکونو مردیین پر لپاسی برابرځي پر لپاسی لګاتار برابرځي یقین عادي کرے دا انعام یو شو خوایې زردي په ابتدا کې وایده خو ګوره زردي په ابتدا کې 比亚德雷 زره فی وسط کې او بیا وی چې ابن جابر مشرکانو ته امداد ورکړي نو خلدې به زب په پنځه مزر پرشتي کو کورز ابن جابر مشرکانو ته امداد ورکړه لیکن هغه بیا ورنه کناغرانه دي ٹھیک ده دا, دا یاد بلیدم تاسو ته ویل کومه ک کنه سلورمه لپاره کې وما يجعل الله او دا بیا یاد کړئ امداد په وما جاءنا كله او ندي امداد بالملائك ندي کردو ولي الله به امداد بالملائك الا بشرا مگر صرفي خوشخبری د خدای د امداد پیګه علامہ قسلانی شرح البخاری کې لیکلي دي چې د امام مقاتل لويته پیش کړی دي چې به د پرشتہ د سر په مخ کې تللا او بیا چې ابشرو ف ان الله ناصرکم نور جنگ نه ده کان هغه چې دین وه او یعنی دا چې جن نه ته کې نو چې سره په اشاره دا وکړنه هغه ته په څیر پړې وته دا معنا په دا ابي شروع ف ان الله انا سركم تاسو خوشاله شئ خدای تاسو رحم د دې به وي اچومت موینشي په دې امداد د پرېشتو شتاسه موینشي چې دا, دا خدای امداد زمونږ سره دی باقی عبدالله ری امداد غره دې او خله طرف نه ومن ممنصرو ان دې امداد الا من عند الله مگر د جاري خدای دې په ملایکو په صلاح او په عدد او په دې نه دی, دی ان الله عزیز و حکیم الله پاک چې کم دې زبردستی او حکمت والا دی پس توکل کای راځي او په دې اټه کې چې دې نو خوب راغی او خوب چې په سړي ی رشي د سره جره ادمي دي نابه دا لری از د انعام انساني شروع شوت طالب په بدر کې خوبم د خدای له نعمت ته کړه دي از یو غشیکوم نعاسا پکوم وحکی چې الله دې را واست پتا شوبان دي الله پاک را واست پتا شوبان دي دې را واست را وح یلو پتا صبح انو عاص پرکالی نام یو لے قیامت کې ندی امانتن منها امانتن سمانه د پار د امن را وستو د یری د دشمن د پار د امن را وستو د یری د دشمن امرتن منو باراز جلل بل انعام شو درې مینام ته بارازو بیا د غران شیطان نه ندا سکارو شو منگا بدر سره کوشي جی او حج کی پا خدا کنو که جی ما خان منزم من پا که تره ما اس پا که خان بادی شویه جی بدر کی آ... آ... آ... بادی شویه جی آغا چکم دیکن اگاری والا روان ماو تی آخی ازا جا البدرو پاقی... پاقی پا قیپ ازا جا البدرو موزع البدری پا قیپو لنزور البدر ویش دیکن جا دا کل ٹک سی تیز بسا قضا که دره جی آنو دا صحابه کراما دا مدينې موناوریتو او د ووبو کمزه چونهغه مشرکان و او بو جهلاندیک او بې کمزې کی وی کنه بدر خو کوی او کنه او نعقذه وی لاندیکو بدر خودو کوی نه کنه چې دی عقده وی لاندیکو بل نار لان جا وی په مټی نه خاوربند بیګی په مټی نه شو او دلته صحابه کرامو د شک او ځای گیر کو شو خو کې خوخ اوګوی داسې ځباني ده کړه پرچې خوره ده نو په خوره باندې خپیټینګي او په شوب باندې کار او بل جنابتم صحابه او رسول دوی کته سره خدای دوستان یې کنه نو دا اولی د ناوی هغه خزرتن وی ګیر کو مته سره خدای دوستان نه بلکې اووی دي دا وسوسه چې تاسو په لکار جوړو کو او دشمن خدا سے اکتیم که دشمن نی خود ستا موقع میں شکنن بلی دشمن اے نکارنی مددہ لگئے قدی کے باران شدہ سے باران چھتا ماری خدایت توبی او عربو کے باران عربو کے باران اس ویگا میں موقع خودلی جی ایمام تناویر کولی جی ویترو کے دواء کولی ویترو کے دواء کولی باران خدای فاکا اللہم غصنا یا غیاس المستقیشی او اس کے ناکن لار د باران باندې یړتګ باران لټکه کېدنو زه یو دغه کې یو مې یقین په خو دا د رمضان کې د باران شروع شو نو دا کمتري ندی او ته کین وی په سیل باندې ګرځیدل په با باران کې خوشحالي کوړیږي باران تردا یې زرګول دیږي ها یو زرګول دی نو په با باران راو غړي دا, دا سه باران چی چی څه سم باران نو صحابه <سؤال> کرام خدا سي زمون پچان د غنو کنه بهدار خلق وکنه جنگ من قلا شو نه دیگه نه غزان ته بهدار خلق تیږي پوره نه دا ته حظنه پوره نه جوکل لوګي چا پیره توغکړي او دا کی گټه مټي وته درلو او بسار چړي ځان دغه حوسه جوړ کړسي نو سړي پکې لمبلیم شو دا څو وره علي وبم رالي خي صفا سوترا لوکي تی نټول دکره او بلانه چې په شوګمانه باران وشي نشي محد شي او په خوره چې باران وشي نو خپې پکې خوېږي دا وی دی څول hội پیغمبر علي سلام مبارک تنه صحابه او حضرت مبارک چې دغه دوا کولای تاسو درې د قصې په دیوګو ما دا واي کولای چې یالنا دا چې دې کنا پنزل السم کال د نبوت ديار دی. لسکاله مکه معزمه کې دي شو دو کاله مدینه منوره کې دغه جماعت مستاده عبادت لپاره مقر کړی دی کدا حسابو دا جماعت هلاک کنو دارته وای چې ستای عبادت پې سوکې او دا څنګه پتا او کول او کول صادر مبارک پې وته تجیب رشدی اکبر راغې پې کې کنا او صادری راس کوې په حضرت وه یا بس بس نو دوام وکړه نازباځه خبيسان را لګې درې دی, دی. وې دا صدیق اکبر دی په روسه په خدا باندې با رسول الله مزیا تاو دی ویل دي چې زکه چا هو بس بس بس بس فسبوکا نو ګوې نږدې نه وې دا سلام چې دا وته بس کا نو په شکړه د عام حضرت رسول الله د وان د صحابو د فار کول چې پته وته لګې د چ دي مطمئین دا دي نور دا عمر شجاع سړی په دې مختص مکه نه دي تیر شوی او نه و تیر شي دومره شجاع انسان دی چې ایکي دا پجن کې خنين کې ولاند ټول څام په تلنګ راغلي راضي به دا له سمه پرکه او ټول کنه یو شو کسان وسره ولادي وانن نبي یو لا کذبو انا ابن عبد المطلب انا ابن انا ابد المطلب په ښه دي نو باز دا حضرت مبارک چری کنه صحابانو کوله او <تصفح> باران نو بس نو غباران مشنو بدی مبل حضرت بس بیا سه غبرلوه حضرت څه دوا نشته دوا هیڅ طرح ونی نشته میرا خو راو نو قمر خو راو راشتې سپک او مارمایته ازرمایته ولکن الله ارمه هغه دا خو راو راشتي او داسې وی شاهت الوجوه شاحت الوجوه شاحت الوجوه اداقز اکنی نمی کافر پاعت نشو مگر دا دی د دا یوم موٹی خوری دیجی آدنا دا کافر سطرکو طور سیدی اور سحاب پر آبان اکنی ادا بیغم اکنی برا سن دی زیا زکاروش چې دا بوجه نه داګه دی روړ دی زره به دشتراشي دا پری دا بیزار یاخره دا بوګماس دا که خیراځي نو له هزار دی وو چې نه کوم دی الله په پویو و يو نزلوا علیکم اول لانازل کر پتا سمانی من السماي اسمان نما انو به او به الله په کر نازل کړی راځي او ما انو به دی تطهرکم چ الله پاک تاسو ته دې پا په دیسره ده حدس صغراو ده کبرانا راځي او با یوزې به انکم او الله پاک موځي ز تاسو نه بېګي او الله پاک موځي ز تاسو نه او رز شيطان و شیطان ده شيطان او ولیر به ته هغه وسوسه بیان حق و ناګمنده ناڅد ولی ګرکو او ولیر به ته او بل د دې پر چ الله پټه را ولی انا قلوبکم ستاسو په زونو او ويثبت به الاقدام او الله ثابت کی پدې سرا اغه قدمونه ستا سو په مخته دښمن کې ولې ته ال کا پښه غو باندې چې بهرانه شي ل سیمنٹ او نو ثابت کی پدې قدمونه په مخته دښمن کې ولمو دالې کې دي چې د آیات مبارک یو شړت بيماری ني دزلو نو په دغه قله دلاس کې دي او د آیات تیول له دې کوي نن انشاء چې زرب برابر ستیک اچې د زل بيماري دا زړه راپورته شي کنه او غوښتشي اوسې شي نه دا د ولی هر به سمائی داو برا لینو دا سویم نیامتو دریمکنو دا سلورم نیامت دی از یوحی پا کم وقی چھو احران ولی گلا ربکا الی الملائکا ملائکا تکم ملائکا چا غد نصرت تا پار راغلی دی حالی پلام دا پار دا آخد دی چا انی معاکم زد تانسو سرائیم پا انداد نفا سبیتو ثابت قدم که یعنی دلاور که اگر کسان چیمان روڑی دی پا جہاد او سقول کې زرد جذب اوغردم په کلوب الذين كفروا الربا په دې معنی دا اې که سانو کې چې کافر کافر دي او الربا الخوف من يرد تا سنه په او دا پرشتو ته چل لا کې تا خې فدربو په کې کنه تاسو وخی فاو تاسو وخی دا کافر فوقا اعناقي د پسره چټونو نه پاسره سټسوی سری نو سر کوپړه په وخی او بل ودربو او وخیم منهم دبینا کل لبنان پیگی ار چکم دینو گی کسرون کس دگوتو نسرون دگوتو لاسنو چه انیزا پی نشینوی او دخپو چه تلی پی نشین بنان بوان دور ری دخان او الله پا کوئی اور عذابستان تو وزوقو ہو ذاته اوسکه په دنیا کې او وان الله او وان او دا کافر او د پاره په پار آخرت کې عذاب النار عذاب د اور دی اوس مسلمان چې کیندې کړه او پيګي مسلمان یو پيو وی کافر یو پد دا مسلمان چې دنه تختی عظیمه ګنا ده ګناي کبیره ده د دې متعلق وره یعن الهدین امنو اې د ایمان خاوندان وزا لکیتوم الهدینا کفرو ارت علی چتانسو ملو شاید آئیکا سامستر چکا چھر دی زحپن زحپن سمنا پھر گئی پدانس حال کی زحپن حال واقع شوی دی پدانس حال کی حالو کون ددوی کی چرا جمع شوی تاسو تا پہمائیدان جنگ کی دا دا زحپن پحال کون د دوی کی چې راځه مشوي تاسو میدان جنگ کې راز نو پلان تو الادبار نو موږ ورته د شاګانی پنیته او من وليهم او چا چې وګرځول د دوی تا یو ما اذن بطقرز باندي دبره هو هغه شخص نو دا په کین نه لګوي دا دوا په کې مستثنا دی نو ورته نو ګور وَمَنْ يُوَلِّهِمْ هم یو مزن د برهو د د جزان کورو را روان دخوا الله متح پند د جدان وروست م غې مگر چل جوړهون کې کتان دپه د جنگ او متحیزن او یا چې کمم دی زم کې دون او یو ځای کې دونکې ا تن خپل چې چې پغې زن قوبي ک برته جنته را شي خ خوکن نهه تا ساب خوخت کن یو دوه یو دوه کسانه چې په جنګ ورګی یو دوه سړي زیب بل پرتیدل نن تا دراشه او سړي دا وی چې پندینه یو پرخوی نو سم ده دا کنه دې او هغه هغه بل تاسو نه وی یو بدی وی د دې دا مرې چې دې نه خو خري نجی نا زورونه خدای په پښور کوي کنه خپل زی ته سړي زورونه ورکی دې دا پرې چې ډیر وخت دا زورونه ورکی چې دا د فخر کلمې اے صحابه کرامو تصدر السلام ورغریے دا د فخر کلمې چې دین شتا سو خلی باندې زمان نه دی وخت دا موای د څه ما بلان کې مرګ بلان کې مرګ داش میک جهنم سو یا سو کنه الله په کوئی فلم تقتلهم تاسو نه قتل کړي یکو و چې کوم ولکن لیکن الله قتل کړی دی چې انده دې سره نو په هر مکه و راځه حضرت مبارک ته الله په کوئی و ما از رمئی ته پیلا اس بته پیلو نه پی دیو کې و ما رمئی تا, تا وشتین ندی از رمئی چری وشتل کو نه دا خو اسماتم دب کنه و ما رمئی ته نپیم دره میفو از رمئی ته اسماتم شو نه دا خو پیګی اټک نمو کو جواب ورکړا دا ومارمایتا وار مختصر المعایکی جواب کړی ومارمایتا تا وشتن دې کړی په حقيقي مرتبه کې از رمایتا په کومه کې جدا وشتل کول پګټ کو په خورو باندې ظاهري مرتبه کې ظاهري مرتبه کې مجازي مرتبه کې ولکن الله حرما لیکن خدای وشتل کړی دي ولي یو موټي خاوري دل تمام لخ کړ د کافرو تطاپې سره په خدای د کله خدا بل چمکېدې هغه خدای پهل دي چا الله به سوال او بل وليبلي المؤمنین او بل د دې د پاره چې احسان کوي الله تعالی ابلاس او د احسانو کی وليبلي د دې د پاره چې الله مؤمنانو باندې من هو تخپل جانب بنا ان حسنا احسان دی کل چا عمله غنیمتې او قوله ورته مال چا پر حلال نو مکه من وی دوس او ان الله سميع عليم الله وريدن دن دي او شاهد علم دي ظالقم د ابل اچدا لا, لا حقدا وان الله او بيشک الله تعالی چې موهینو پیګیس پک پیګ زایی پکون کې د پاینده زمانه کې د خپل وی زپان د استقبال دی زایی پکون کې د پاینده زمانه کې کېدل کافرین هغه پرې د کافرو او ان بس راځي ناب وجه چرو وته کنه د چرवत نو ورغي بیت الله تجی سایه کند کی ادب بیت الله مبارک دغه پورته ناڅوتې غلا کې پورته کړو هغه اراده چې دبوو دا د وایو کلا بیا خدایا کمن ته حق یوم له پتره کا او ک الله په حق ماغه له پته ورک نه په په لو وی دی او د ټول په امن کړه دی می بسای دی نیکهره کناهره نه کنا همانه عبدهم الا لله وقد بنوا الا لله ظلم خبر خو پخ خدای کی خبر مته پر رسول کی خبره او د یو داخله بنده په خدای کې خبره نشته خدای خو کاټر مني یو فرقه د چې چته ده د یاده نه مړینو ورکول مني خبر په رسول الله رسول الله کې دږي هغه بیا چې دنه په دغه وکاو ها بس و چې خدای شک په حق یې غلطه پته ورکا چې شک په دروغ یې غمردا اره ختم کوم سوله انکه خبر پکلا پاتې راه الله <سؤال> په کوئی ان تستطب تحو ک تاسو تلبد بي سلي حققه و اي کافر نو فقط جاءكم الفتح نوران لتشتبه صلاح حق ول <سؤال> تاسو کوئی چې څوک په حق خدای دا کا په هغه لپاره او ان تنتحو اګه تاسو باندې شيد مخالفت رسولانا رسول الله مخالفتم بي خود او خير لكم استصره راخذي مومن بشه تکتا اصم که ایمان نوره نو خدا اگر دنیا در کتا سویچ مونگو سر بیاجین کهو زبو سر بیاجین دادو کما و انتو اوضو حت تا چرابهرد دې د کتانو دښمنه تا نعوذ مغ بر عوذ کو را واپس پر شری دیم دا تا اولن توبنيا او بیا به دي پېیم نه کېتا سنه په اتوکم هغه چې کم دینوږي کې جماعت تاسو ان يو پتي اوم ولو کصورتا گرکه د جماعت دې زیاتی وان الله او بهشک الله تعالی سره مسلمان مسلمانانو له دې پیندا چر یا ايها الذين مندا تا کې دما قبل رازي جي او اے دی مانخمنانو اطیعوا اللہ تابیداریو کړې د خدای اطیعوا حکم الله اطیعوا اللاسمنا تابیداریو کړ خکم د خدای او د رسول د خدای فیک کنا دا ولی پدی د کنا کی زکه چې د فتح بدر کې تاسو تاسو اوکلنن د اتعاط ته خدای او د دا رسول داغه نتیجه دا زکه د از سرا او ت ولا تولوا ان هو اته سمګر دے تا سلو کردہ نیمه کلمه انحو درصللانا انحو د دې کی د دې رسول الله نبی او ان داس باون او تاسو اورئ کتاب دا ولا وسنت رسول الله دا اورئ او, او لا تکوم اتا سمکې کله دینا په شانده ان کسانو قالو وی وی چا وی وچ سمینا مونږ وریدل صرف مجرد سما او هم لا اسمعون او دین نه اوریدو پوريدو د قبلولو الله په کچ ان شرر دوا بهګي بدترین د جاندارانو بترين دا زند سرما عند الله و جناب عند الله سمانا و جناب دخدايه كي السُمُ البُخْمُ السُمُ جمع راسم دا کانود اور يدود حق بُخْم جانا گان دتلفظ بالحق الذين لا يعقلون اغا تور حوا سے مععوب تکنی مععوب زدہ شکنی تور حوا سے خراب شکنی او اللہ پا کوئی ولو علم اللہ اوکا چرک اللہ تا محلوم بے فیہم پا دیکی خیرن پیگے کنا صلاح دسیماد قبل ولو دامالاد دا خیر صلاحیت سیماد قبل ولو نلأسمعہم نو الله و تعور ولکری بسم ما د پوي هرکه فکر kawa او دې بل طرف او اولو اسمعهم او کشته الله دې تسمه مجرد کربي مجرد سما د پوي او د تدبور ناول ال تکي دې تلب دې کې نوکه چته الله بي او رول کړي بي صرف او رول پيږي کنه او او رول د قبلولو نظر نو له تولو نو دي به راش کړي وي او هم اوريدون ادي وداغ نه پيږي د پروګرداني کولو دي کون کي وي زکه چې د دې په طبيعت کې طلب حق نشتا نوخه خدا تا سیما کلی بی نو بی او ته سما کړي نو به همو پروګرداني کړي او له سما د قبلولو منبي ادي <تصفح> په يا الَّذِي نَمَسْتَجِيبُ لِلَّهِ اَذِي مَنْ خَوَنْدَام استجيبو مَنا اجيبو زسي نو دي پک زایدي اول سبب د حياتي دایمي دي کڼدي حياتي ابدي او عالم او پیش شان الله بيشک الله تعالی چې دی یحول پر دوا کی کیگی بین المرئ پمابند د شخص کی او وقل بشی د زل د دکه سمانا یان معنا چا اللہ تا لا ارش ارچا تا در در ظلم زیاد نجده دی در تا دا ظلم دون این نجدی نبی لکسرانگی چا خدای وطن نجده دی او باقی پا دیکھے چا سنگر تصرف کل ناغا پاکی کوری شکنی شود در او انہو الیه او تا سب دی اللہ تا تخشرو او بل بتقو او زان ساتے فتنة دفتنینا پوئی کی مراد د فتنه شیخ سلیماني جمل کلی دي چې مراد د فتنه سه شي دي مراد د فتنه عذاب دونیوی دي عذاب دونیوی دي لکه قات صالح شو ګرانی شو پېږی او ظالمان حاکمان شو دا ټول د فتنه ځان ساتای ها واتقو فتنه نکاتوي چې دا ظالمان حاکمان خوده مقر کړی دي نو څنګه تی اوساتو نو د 15 کم سبب دې داږي نه وزان اوساتي نو 15 نو کو سالي ځان دې ته تلفتن او عذاب دي نو د 15 دا راتب کوم شه موجب دې 15 دي او سبب تر 15 دې په عمدیزه کنه دا هغه نظام اوساته 15 لا تصيبن الذين لا, لا تصيبن چه دي نو سدي ها ان اسوابتكم لا تصيبن الذين جلب هن لك الجزا د شرط ان اسوابتكم قد افتنت تصري ها نو لا تصيبن الذين نبرشي کدا کتنا اگر شان ته زوالمان دي من کوم د تاسو نه خاص کر بل يا ام الظالم وغيره اگر چه فرز د قیامت پته نه غیر ظالم بیا پته او ظالم پکې ګر په دنیا ته وګورې امر ازه او عالم په دې پښه انلا شدل عقاب مشکرو اتاش یاد کړه خو نه یامه تونې ايش حبو از انتم قليلن پکم وحکچتا سو کم وے او مستد عفون او زعی پشمار کل شوی په ارضي پزما کده مکه موظمه کی زعی پاند او تخافونا او تانسو یاری دے اے مسلمانانو این یتخطو پا کمناسو پایکی چه پتندے سر با اتخطی تانسو تانسو لر خلق اے چه خلق پا منگراشی نداسی لک مار بمکیو پتندے سر لکدام اے لکدام مارگچ چه دچرگی پا دی ورکوٹی بچی راتونگی شو برے وائی دا تخطب تے کمری دا پا دے پتندے سر با اتخطی تانسو لر إلى المدينة المنورة خدای پات تاسو ته دکان درکړ مینه منورې ته او یادت کوم او الله تاسو مخکنه کړ بنصرې په خپل امداد غیبی په یوم بدر او رزقکم او بل الله روزي درکړتاسته منه طیبات پاکې سوسې زنه چغانایم دي ولی په نورو ممنو حرامو عطا شده پرې جایز ک ناګری پر او شکر ادا ک لا حمل تشکرو دګدا با دا آیات مبارک شدین سو ابو لبابا ابن عبد المنزر آغت لکا مختصر ویمخواب دا سکارو شو چې پیغمبر علیہ السلام مبارکو پجنگ خندق کی شو کل بنی قرائزو بنی قرائزو دی دی بنی قرائزو راولکی دل او بیش کم دینو داگت ہے مشتکانو تین دادورکو وریکو پیغمبر علیہ السلام مبارکو چکلا دایو میاشو اوسره وخت دی چې جنګ خندق کې یو شت ریاست تیر شوې دي او بیا کافر باندې شپې باد راغی بادې شبا دي ا کنا یا الذین امروا شرو نیامت الله علی اس جاء تم جنودن یگی او پرسلنا علی مریحان وجنودا لم ترواھا باد دې کنا دي بادې شبا دي نو دا غبادي شبا چې راغی او وی لاړل او نو سلام د جنګ خندق نار واپس شو او کوړه تراږي جبريل عليه السلام مبارک راغې او ته ویې وی ولې تاسو او غي ما خلانه دشتې اوی زما مرګ نه یو صحابي وې د ماري قسمی چې ما جبريل عليه السلام وویل دو چې تخپل اس برابر او او پی کپ کې مته ملال کا یو جماعت ملائیکو سره د مديني منورې په لار کې موليده الهامیده صحابې وې یمانتچ دی وی اس چرک نو به د مدینه نو ورکه دا سې لاسونه وی دې طرف وی اینا وی لا بنیو قریزه بنیو قریزه او تو زو ما ده او ده ما تا کړی حضرت اعلان کوې سو وی پیګي وی د ماز پاک د ماځیګ دا به بنیو قریزه او تر ورسای علماء لیک دي چې په دا ورځ باندې د صحابه او بل ځکه مونځ زیمونتا عین شویده حالتا بیرور سای حالتا جلاللو بس شحابه کرامی سکو امعازو نقیب العنشوار در لیکما آغا باک چید آغا سو چل حوکر بس آغا دا خودر در سو پیسل آغا بیگی اوی ابن عبد المنزر رو لیکا ادیو والیات که زردتا اپاسو بنی قرآزو کی د مدينې منورینه یو دني میله زیاده په کې نه که د شیداندې کنه د قسید وی په پیفی او په دې بنې کورېزو کې د د الوادو بلی باغونو نو د دې چې مستقله بنې کورې ته وي چې مې دې وی ټک پس نبیل سلام توې زلاشو مې زتلاشو مې زستاپه امان د کوزېږي په ستو علامه مرکه امان ولور کبه په ویر اکوجه کا چاغ را کوجه چې دې ویره کې ما شي شارې بس دا شي شارې وکاس چل دی دوه تا چې بس صحاب دی جی خدای تمه توبې اخيانته بس یو قسم په خوده دا سکر کنه چې دا څنګه نه پرې کوي پری دین نه بس مرګ دې قتل دین وو قیته چې قتل وکړه کان ماني قره زاتول مردان کړکان مې دا قسم قطره کې داسې و پلاسخ او با س هغه قسم په خدای په خپل ځاوالاړو ما هغه رد خیانت خبر از شو جریلوقدر دیه ها خیانت هغه با شپه کم نی د خیانت خبر ته شو نو یې د پځوالو چو خوې ما خدای خدای در شو خیانتو کو او بس شي بس اغه لن او نیک جمعه دې مسجد نه په راغي اغه او استوانه د ابو لوبا په سمپلې کې لیدي ارياز الجنت کې دا دی په کې دغه زده کې حضرت ودي دې کې داستن دا دا دي داستن په دې دا دغه فورېزام ته لیدي اوې پسا وی علي بزوزان پرانز امز د بزان نه پرانز ما تر دې جرشلم مبارک ما پرانز وی بس دا حضرت را کې نوچي لګي کوې دا ولي ودنه خدا کارشه دې و خوې به نشو په دې پر اغلی <سؤال> وی ماته <متحدث> بیبی ځکه ونه ان مزلمونه پسو یعو کفستغفر <متحدث> الله مستغفر اللهم رسول لا وجه الله تواب و رحیمه م <متحدث> م موله مغفرت وغوښتي بي خدای او بخلي بي اوس چې ځان تللي دنیا شنه پرانادم ترکم به پرته خدای اجازه دی کړي وښنه پراناز احرز زبردست یعنی س عاقل انسان دی م اوس یې نه پرانادم ځان تللي دي پسو هغه به تک او بس خذب اوی غتلا بی بی او غیب سر پیدامان زب پتیم که کولا غو بی بیتارا او دولیت پا و مرز پا دمان دی بی خوشی رالا او بر وزیدیجی باز رویتو که سر کمیدی خدا رویت مضبط تیخان بی خوشی بی رالا و بس تو برالا جی دقا آیتو آیات، ندوال رایت انو حضرت رالی بیدی راپ رانیز او بیاد شعب اولد مبارکی ورکو لجی او استوانه د ابول بابا ده څنګه موري ما قرآن شریده دا ادا کې یاد کړې او حضرت مبارک چې ده کنه دا ادا کې بیتکاک او ما هم پکې اوس شروش فقرهونه کړې ما په خپلې استوانه د ابیل بابا ورته دا وایي چې دا کی نوزره ګوننګاري حضرت هم په تا خو جناسته ټیک او موري شه په پدې خدا په برکت باندې قرآن لا داشید الله رز جل جلال فرمای چدا داشید ته سدي كم دتر يا يه اللذين امنو لا تخونوا الله خيانت مکوي د خدای سلام او رسول او د رسول خدای سلام او تخونو او خیانت مکوي دا تخونو په چا ته دي با تخونو دلان دلان دي ولا تخونو نونه غرضول دي کنه ها او خيانت مکوي ا امانت کوم په خپل امانتونو کې ک امد دین یو دي کو د دنیا وانتم او او او دی او انتم تعلمون تاسو پیګي چې دا د خیانت کار دی او علمو او په دې پیښه انما اموالکم یقینا مالون است تاسو اولادکم اولاد تاسو فتنه د از مايش دی وجه ن تاسو چې کوم دې پراو کړ او ان الله او شک الله تعالی چې دی پنځ د د باندې اجر عظیم دی اسینه چې د مال او د الواد د جنته اجر عظیم ده نه پاتشي او یا ایه الذین امنو دا پدی کې بسرات الله غلب ان تتقوا کته سود خدای نه ویریږي نږي نو تقوا باندې بدو الله وو او پیدا د تقوا دای او بګر دې الله پار فرقان النجات فرقان من النجات پیګي نجات سمانا ینه د دشمن نه خدای پ او پسوب د تقوا باندې باندې الله دشمن نه صدر نجات در کی او دوی مترجمه علماء وکړي چا لاندو وګر دې تعالی سره پار فرقان پیګي کنا په سلام په مابین ستاسو ستاسو د دشمن کی په برکت ته تقوا الله به سلام ترجمه شوه د فرقان د ري مورجي الله به ورته ستاسو د پاره فرقان یان ستاسو په شنو کې به نور پیدا کی چې په ځریغه د نور په ته د حق او د باطل او د پاک او د پلید او د حلال او د حرام امتیاز کوی شي لیکل مدالی صاحب لاغوری رحمت اللہ علیہ پی اگر باوی سل رو پی ڈبلی ہے یو دی پاکی حرام ہے ایزو پیر تگو تک دم چدا حرام ہے پاکی پیش ویدہ پیر تگو تک چدا پاکی ہوا حرام ہے نادرے میں ترجمت دیو علموں پر دخا نوری مانی چاگے بانے بتان سو پر اکول او بل دوی میں پیدا ویو کفر انکم اللہ پا محوکر تانسو پیگی گناونا ستا صوبالا او یخفر لکم او اللہ با اوبا کی تاثر پارا غد گناونا پیگی دا, دا بیم پیدا دا تقوان دا کندا او بازی ویچی دا دریم پیدا دیجی پیگی ویو کافر عنکم سیعاتکم او یخفر لکم کبائرکم دا, ما... دا او اللہ حضو ذل او اللہ خاوندن بری فضل دی چپا دی وطاقوابان دی دری میں پیدی مرتبک دی شوکی نفش جا. او وی از او پی غمر اللہ سلام مبارک متعلق چکم دنو کافر روی لگی دلو او بیچی ردہ صلیح خوکن دا مکی معظم جون دی جی دا آیات پکی مکی او نا مکی دی او چې دا غردہ نا بلکی دا غلی کنن او بسی دا مکی دی پکی دا آیات پکی مکی اوی چې پیغمبر علی السلام مبارک چدی دی خو چې کوم دین و همیشه په تره کې چې روان دی مرګ لري زیاتیږي به څنګه چل وسرو کو؟ بس یات ثب دارون ندوبتوی دا غا دارون ندوبښه مسجد حنام کې داخله شوی هغه دارون ندوبکه سایب سلوک سلوک لاله بس پدی کې لګیا دی سلوک لاله پدی کې دا شیطان چې دی د نجدي په شکل کې را نم پهل پلا پلان مدي دا نژدي په شکل کړه اګه ی ربي عزت کا کوزنا حلو مت څکار مې و خوستان د کار خیر نه خبر شم چې تاسو د دې سړي په ما نه ښه ناس په تاسو د دې په بار کې مشوره کوي او ی ربي عزت داسي زیراه مچ یاد وړه مې زموږه د سره یز د زموږ د سره شریک سم چې کار خیر دی باندې کوم شریک شمه دي نېزه خبره کوي نو ابو البختری را پاسې د چدا ابو جہل زوی دی دی آرامي شری دی ابو البختری دی یا را ویدان شکار کوه علي پیشي ابو البختری را پاسې د ویدان شکار کو چې دې پرغه کېجو ها پای اوی دې چې دې کنه په جیل کې بیا او ډوډې باندې ورکاو پاګې کې بمورشي زکه چې دا مجرم دی نو بمورشونه موږ نو څوک تپوس کوي شیطان دا پاسه دو یې غانې دي په شکل کې وی به اسد تجویز تجویز کا مې دې تجویز دی پېښ کو یو تا وی تا دا پني هاشم دې دی ته اته سونه جوړو ډیوښ په بدی ساتره چینه مخلص کی از ابول اسود یو سړی دی وېدا چې کار وکوه اے ابو الاسودہ اباس یوشعلیہ هغه ته هغه وی هغه راپیش کړه یره ودا چکار کوو چې یو دوه خوانو باندې تړو یو خوان باندې تړو او خو اوخ په چکه باندې نه د دې وطن نه جلا وطن کوو مس شیطان ناپاس دوی به ستلویزو تجویزو کا دې بترین تجویز دی ولته دا نه د دې د چې د سر خالص جادو دی په پسیح او بلېګ دې خوک زوبان دی ال تکي چې خبرې وکړي خلک مرګري به پیدا کی بیا په پتا ته حمله او ټول بددې مکه معذبې نه وباس ابو جهل به زې یو خبره پېښ کو ابو جهل لا ولې دا څکار دې دې چې دا دې عرب دي او دا ټول مکه معزمت د ار یو خاندان ده به یو ظلمي والو خطي رت ورو ورکو دلمو دلمو کنا نار خان دان دیو دغه خان دان دبل دی نه یو د دینه یو او به بد شپي به پیو وره حملو کی دی په پټول کسان باندې قتل کی په تقاتل بهونکی ویګه قاتل بو کی او د دد ار دد وینا په عربو کې خورشي نو بني هاشم به د چا چا نه بدلل اه د مسترا پاسه ته زبردست ترایه دی پیش کړه نو ته وی ا بذر ا یتن دا دیتل لای شرقی هم بری بفیزی او یا کا هغه وخت یمکرو چې خپي تدبیر کوو بیکاس تا متعلق پدارون نو دوکی پدارون نو دوکی الذین کفروا کسان چې کافر دي ها پیتو کا د دې د پاره چتا کئت کی ها او یقتلوا یا تا قتل کی او یخرجوا کا یا تا جلا وطن نازد جی ها نا او ولنه ردا چا دا دا ابو المختری دا او دیم را یا د مجحل دا او درے مرا یا ابو الاسود دا کذا قال صاحب بحر المحیط بچی وغیرہ او یم قرونا او دی پرید کو مگر او پرید کو استاد قتل وینکر الله او الله تدبیر کو استاد اخلاصي ها او الله او الله چې ډېر خير ماکرین پریګي بهتر د ټول تدبیر کوونکو ندي زکه د علم ته بل علم نشه رسیدي دا انصر ابن حارث چې درسلام مبارک سخت دشمنونو ناغ متالق داراږي مای ز ټول تعالیم اور کلي چور است شی په دې باندې آیاتونه آیاتونه زمونږه مقالږي چې کسمنه تاکيک سره مونږه ووري دل لو نشا او که زمينه خو خچي نو لقلنا نمږ به او یومس لہذا په شان د قرآن شریف پر مونږ بنداچی جوړ کو او ان هاذا او ندي دا قرآن شریف الا اساطیر الاولین مگر دا پهږي بیسندہ کسی او خبرونه د پخوانو خلکو او بیا د نظر ابن دا دا وکړي دا دوابزه په د قرآن کې راځي ښا ا س انا س علم بی عذابن واقع د قلبم عذاب واشقال اللهم او پکم مکیجو اے خدایا ان کان هاذا ک چرتبی دا قرآن شریف هو الحق دا حقې پرشتیا منزل ویستانه جانبنا من عندك نفن تر تراو ور علینا فمقم من السما کې او ت کې او دې ایتنه ایا موږ راځه اراضه راته کو کبي اول بیان د معنی اول مو ما کان او یاندما نشاری او ماکان الله انتی الله تعالی مؤذبهم عذاب ورتون کی دیتا او هم یستغفرون او دیش استغفار غړي ولی پتاواب کی دا ویه او فرانا کا او فرانا کا او فرانا کا کافر په استغفار سره د دنیا عذاب د پکی کی حضرت مسلمان خلاص کړي ترې شو ته پینشي او یانداره چې وهم یستغفرون دې استغفار وړي یعنی په دې کې مستغفرین دي ضعف مسلمانان پکې دي دا استغفار وړي دغه وړي دا دې په ځینې حالاکم مستغفرین پاکستان کې نشتا اې ما دا خبرې داشې ورکھا چې ترکمه پر رسول الله نه عذاب نه بچو حضرت او چې حضور مبارک لار نبیام ځیفان مسلمانان پکې وکنو نو مستغفرین پکې وکنا د بیا د عذاب نه ناقشه ریزی ها بس رازا او بالبیدا دعوه کولا چه مونگ مجد حرام جوڑو و مونگ چه کم دیو ولاتو البیتی ها بینگا بالیان دا بیتو اللہ جو متولیو اللہ وی کافر پیگی متولی دا مجد نشکی دی وما لہم او صدی دوی لگا او او پتا او وقت دوی شتیخ بار پر ایخو او نبی علی السلام سرائے عداوات دیر شو روکو نا اللہ وی تا پبدر عذاب ورکو وما لهم وحشد ديلا الله وقذبهم الله چه الله با نور کې دیته او هم يسدون او دي چې دي منی کوي خلک نو مسجد الحرام نه لکه مارته کول ان تطابق هیڅ پدې تا ووګريشي او ماکان په کې او ندي ندي دوی اولیاء په کې متولیان د مسجد الحرام دې متولیان د مسجد الحرام ان اولیاء هو ند متولیان مسجد الحرام الا المتقون مگر پرےشگار دی کافر متولی مسجد نشی کر دے دے ولکن ناخروم لا علمون او اکثر دو دینن نپی گی وئی گی نبی علیہ السلام چہ کلمون سکو اور تداقبی کنا صحابہ و ممس کو مکی معزما کی یہ شپیلی بوان ہے شپیلی دے وہ اس او بل تاشني چکنچه شو شاغان بیگ اولی قالا به بیلیو bale ودا ودا دریموسد و كان کان صلاتهم عند البيت فنيش دبيت الله باند الا موقا ان مگر شپیلی وهلدی موقام نس سفیر او شپیلی و یو اوکنا او بتس دی اولاسونا پڑکای دقطا وچ ودی نفضو قلعذابا قصا کیا عذابا اما کنتم تغفروم راضیو ادا سکان رو شو چه نغا دیگنا چه ده بدرتلا لکنا دانا پیر دانا پیر چه بدرتلا لغ نقر یو کافر چه ده ناغره لگیدلوی زبا لسو خانا لالوما چه ده وخی کرو او تا ده ده مرگریو که تگیدی چه ده ملتراش في. لسو خان بیدر وزیو یو صليا لالو نو صفا تخبل بين قل لو شوق تبرات لاوي تاع بين مرقود هبدي السحابير على خيو سحابين ديور قال ايه الذين كفروا بيشكا ان كسان جكفر دي بي مقدمه ايه نا قران يجيم مارك بروتو ختاير نولاي بي في فيكدي الصحابو لوكي بيغوي تير كريدي ب خديه فاتو نتا وخي بكي وخبي او داروجي بكي وريتولي بي ودت الصحابو دو الصحابو في يوم قجره گزاره او خدای هغه شي پروت دي ته دوا کوي چی او بیل نه ان هم نو دا تخ شي نو خدای په کوئی چ د خیر ان الذين كفروا بشکا کسا چې کافر شي دي دغه خبره اشاره ده ينفقوا دوه خرج کوي اموالهم مالن خپل په عداوت رسولا کې نه چې خلق را منی ان سبیل الله د لار ده چې صحابه نو ان لقبوی خیر انه پسین چ کو نها زردی چ دی بد مالونه خرج کی په داवत تر سلا کی او ثم تكن علیهم او بیا بش بدوی باندی پیګه په دنیا کې حسرتن افسوزو ول مالم لالو مطلب حاصل نشو مالم لالو مطلب ام حاصل نشو ثم یغلبون خسرت دنیا و الاخرہ شوکن او بیا بشی مغلوب شې او ولذین کفروا او هغه څانچ کافيري داخلا که پدېم پرې خوده د شي خو پدې يم نپېدم خداوي او دا په آخرت کې او دنیا خبره شو ګورې پسلوین ځکونه ثم تکون عالم حسره یغلبون يغلبون فی الدنيا او الذین کفروا فی الاخره الى جهنم یحشرون اجمع بکریشی او الاده غلی مغلوبه کی د یمیز الله دا په یغلبون کله مون پره ولی ن دی د پاار چ اللله چېدا کې خ پیږې ګنده چې کاثر دی نه تو یبنا پریکېکن چې مومن دی او چ الل خیسا او الله گرددی دا خی سر دا پرقیامت کې دا ګندندا بعضې په بعضې نه پیر کومهو نه جم کې الله پیږې پیر کومهونو را جمبی کې په یو دبل دپاس ابره جمع کې جمع انټول د جله الله بیاو ګې پهجهند کې وله کهمل خایرونقل لدي نفرو دا ترغي بلیل اسلام دخهبد د چېپار خلاص شو قل او نه کفرو او یا کسانو ت چې کافر دي ان ی ته قد مننی شو د کوفره او دم دا او تررس اللهانه نو ی خپر لهم دا قي له اسلام دی نو به بخلی ما قد صلب ا ک چې مخی دیر شي ویدی چې مخکنی تمام ګناہوںو ته تله ورتکی ختم بشي او ای یعیدو ناس دې دا ترہیب دې ها او کچت تدبیر اموږه دې دل جنگ رسول الله او عداوه تر رسول الله نه فقرت مذوت تاکي شرطه رشیودا سنت الاولین سنت الله الاولین اضافه کمه اضافه ته اضافه مصدر دی مفعول ته ذکر د پایل مسروق ته د رښوې د ترکه د خدای د پخوانو خلکو سره چې سګړې دي ناغبه دي سره موکي الله دې کی حواقاتل مل لا په کوی چې جنگ وسره کوي دې سره جنگيږي حتا لا تکونا تر دې حتا د مقصد یول د جهاد اور مقصد یول د جهاد دادي حتا لا تکونه چې نشي لا تکونه چې موجود نشي لا تکونه چې موجود نشي فتنه تن دې کې پساند د کافر او زرر رسانی د کافر مسلمان تا دې کې پکم دې کې په حجاز پزمن ککې دنیا کې حجاز پزمن ککې وګره عرب العرب کې وګره دې کې په حجاز پزمن ککې حجاز مکه چاته وین مدینه نو وره پکې مکه مو عظمه او ماحوله کومه دغه خبر ترنن و صادقدا صادقدا ګوره دا شوای چ موجوده نشي تيږي فتنه د کافر پسند د کافر ضرر رساني د کافر مسلمان تا او يكون الدين او شي غلبه د دين دين وېغه غلبه د دين غلبه د دين غلب غلب كله فو طول الله لشي اله يومنا هذا صادق تا تر نن ورځې پورې بيان تا کوي او ان انت حوک دی منی شو لباس بیا یو ما وجده پس الله حمد ما یامن د بشیر الله پاک دی پامل باندې بینه دی مڅ عالم دی په چلو پذروکو کې اخلاص دی کنهفات او ان او کوکر دی د ایمان نه نه په علم او پیشه ان الله مولاکم چې الله وَالَّذِينَ مَأْنَمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم مَؤْمِنِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ سُبْحَانَهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ دا الله عزوجل فرمایي جنگ بدر کې چې کماله ونیمت حاصل شو نو دا غي متالق الله په کوم یو غنیمت کې یو بل फायदा الله نیمه دې ته د کافرونو حاصل شي په قهرو په نبی سره هغه مال چاغله کافر نو په غلبې سره او په خہر سره حاصل کی مسلمانان دې ته غنیمت وې دا او فاجرین دی نو دا دې ته وې چاغه کافر نو حاصل شي په صلح سره یا په جزیه سره نو دا غنیمت متالک حکم دی په فخی کې دا حکم لري دا لان في القرآن دا حكم نصري دا دمان غنيمت وعلمو أوبدي پیش مسلمانان أنما غنيمتم داما چه دينو ما كم دي أنخو حرط خرب شباب الفيلو ندي هذا ما مرسولة دي ولي اغرق دي أوزه دي قلشوه دا, دا قرآن یې زم رسم خطی چې د بل نور رسوم او تابع نه دي ورنکه دې ځان له لیکل پکاوه ان نو پدې چټدوکان شي غوري دا حګ دې مده انما یا د انما نه ده دا ان غره هر په مشابه بل فیل دی مایموشول چې انما به شک غنیمت غنیمتم چتا سحاسرگل دی دکافرون مغشت دی فقهر داد غنیمتم مانا دا غنیمت ویغنمو مانا اصدا ویگی اغمال غنیمتم یعنی اخستم لین الكفار قهران دا خبر ا دمن شی ان په ترکیب کې حال واقع شوی دی من شی ان سمانا یانه کاین من شی ای په دا شحال کې چې کاین ویلو شینا کدا شی لیک دیو کړي نف ان الله نو دا شی چې تاسو د کافیرو ناپزور نفعنا لله نداء الله تعالی لپاره پدک قصیس کی همو شهود پینځه می صدق مال دا مال په پینځه ځای شي نو یوحسدا خدای او د خدای دیشي دا معنی چې الله په دې کې سح حکومت داغ دا خدای دې دا شی معنی ند شي نه خدای په هیڅ وبا نشکړي او اربعه الاحماس چله مداور غانیمی دي دا, دا غانیمینو چې چا غنیمت حاصل کړی دي او مجاهیدین دین او اربعه الاحماس پداوی او علی رسول دا ولی رسول چې نو دا دادا ان لله خمسه خو فزوالالدی زکه چې خدا پاک مالک دی حضرت مبارک متصرب دی او رسول چې دی دا پینځم ایشه دا بیا سشي دا پینځم زایشی دا پینځم چې دی کنه یو وړه غو ټول غنیمت سشي پینزه زایبشی نو یو حساب درته اشاره شي اربعۃ الاحماس په غانیمی نو شي شلوح احماس او شلوح حصې و د غانیمی نو شي آدابیا پینزم چې دی د پینزمې څخه نو دا به پینزه زایشی نو دی خمس او خمس په درش لښ او بل حساب دا د حضرت تخپلوان شي او خپلوانو مراد کوم خپلوان دینو بس دا د یو پټی ګران دی او درتام ګران او, و و او دا څنګه کی بل احیصه دینو درې مودې یتي باندې او صدور هم د عام او محتاجینو شي او پینځم مود مسافرینو شي یعنی دا ابو بیت المال کې کې خودي شي په دغه تور باندې به دا تحصیمیږي بیا یو په دې ورو ورو د ريګ کاندې کې وړي ځکه خبرې خوري په کې شو کولې زکه چې طالب ته دونه ضرورت نشته دا خو کنه عوامو ته کې نو خیر دی او تازه مو طالب هاشم کتابو نوي دي کنه کتابونو کې بښتا دي بعد وفات النبی صلی الله علیه و سلم بشکیږي نو امام یعزوم وی چې حضرت مبارک کله وفات شو د دې سم داړه او د دې د زمینو قربای شم داړه د با د وفات نبی صلی الله علیه و سلم با پدری او اسنا په تخشیمی کی دا خونش به ادريزه اېکی با قبیله ما بزن په سبت دا مشال په کوم زګو ایدا او دا ولی رسول خدا بدرش الله ولی ذل قربان او خپلوانو ته مبارک مبارکه دا داویده پاره خپلوان چدی کمخ پلوان مراد دی بنی او بنی عبد المطلب نبنی عبد شمس نبنی نوفل اصل کی عبد مناب شریکن عبد مناب ده دس حلور زامن فیگی یو دی بل عبد دی بل عبد الشمشتی او بل نوفل دی نو پد دان ټول حضرت پلوال دي او پد دی ک با بنی هاشمو بنی عبدالمطلب تور کړی کیږي او بنی عبد الشمش او بنی نوفل تبه نو ور کړی کیږي دا ولی مل جواب ذکر دا <strangelystrchin> څنګه یې انده دا انداد چيرين دي شوره چوګه دا مطلب داري انداد په طورو کې رو کې پروت شه ده متشخص شي دا کوره کې به تاسو <تصفيق> سره د ځواب سره راځي دا دوه او څو سره دا کینداد کې אבי یاد ایم دات سمانا دا ناکا دیو زارنا دینا زار دا پکلی منی چاگوی کم کبھارو دیو تزارنا سوا دا زار دیو دیو دو پر کود دا پکلی آوینی تنگی دو پکلی خوا دا گورا خی پی بنی کنانکی چکل کافر راجمشو او صدرت مبارکو چددي دا کنه قصہ اسلام ورو او پخې په بني کې نه نه کې دی یو جړګاو کړه هغه جړګي کې یو خطي ولیکو چددي پیغمبر علیہ السلام سره مونږه مقاطعات نبا په سنبه تششه ال نو په خرشو او دا چې دی کنه شئ بي دا غټ کې دی کنه او بدا بدا فزیک دا پا زغه بنی خېفه کې نانا کې دا مشوره وشو او بیا یا قازرعو او غيبت الله په ولګو او بیا چې دې نو بس د سر مقاطع وشو بيګي او شېبي ابي طالب کې حضرت مبارک بن شو نو فزق ختم کې بني هاشم او بنی عبد متل تر رسول الله دیو سر او دری دلو بیم مقاطعہ دا کافر سر او قل او باقی چکم دینو عبد الشمس و بنی عبد الشمس و بنی نو پل چی دینو عبد کافر سر او دری دل اصل که خبر دار دارواح بل بخاری مدن خیرم مد تاقشی دیجی نو زکا دیتا بنا ورکی دیگی ولی زل قربا پا خکے کا دان پوئی قر. او وليتام او یتیمانو تبور کلی کیږي ول مشاکین او مشکینان تبور کلی کیږي و ابن السبيل او مسافرین او تبور کلی دا تا سبب ان ان دا ان په دغه پر متعلق په دې د خدای د پاره د ان کنتم دا به تاسو ان کنتم آمنتم کچھا تا سوچ ایمان ان روی پا اللہ بان دی انو پا ایمان روائے شی ایمان پا ایمان متا... پا اللہ بان مت... عمل بالاحکام لدی تا سوچ ایمان پا روڑو نو ایمان باللہ مختزید عمل بالاحکام دی نو عمل کي اوکه په حكمه او و ما دا و ما انزلنا بتا تطی دی اتتی په کلمه د جلال و ما و بما د تبان دلان دل ښه اوه تم وکړه نو دام شله وکړه ان كنتم آمنتم بالله وإن كنتم آمنتم بما أنزلنا وما أنزلنا آغا جمع نازل کردي أو پا أغيم دا دا غيبي باندي ناما عبارت دي دا دا دا غيبينا أنزلنا جمع نازل کردي وپا با عبد باندي يحديكم الله وإشلقوا بارك داتي ريكونا منغا وما پا أغيم داد غيبية تانسو إيماني عن ذلنا منغا نادر قلو پا عبد بانده رسول الله مبارك تمراد يوم الفرقان پروز دا فيصلية دا حق و دا باطل چه يوم بدر يوم التقل جمعان هذا يوم بطرقية كيسة دي هذا يوم الفرقان نبدل دي شمانگا نازل كده وفاق فلا عبد بانده يوم الفرقان يعني يوم التقل جمعان فآه ورز بانده يجي يوم السراء ملوشو دور دي جمعان دور لدي. جمع الكافرين او جمع المؤمنين خیر خو مؤمنم دا شو لبل د دادا سمو مینان لدی په پی. او کنا سره خو زره د خپل ځان پر انرژي دا څه ندی یوټه کیوا سر کې دا جمول کافرین او جمع المؤمنین الکاف کامدین فی ذمن الصحابه دا خو دا خو کنه د مسلمان خدای څخه او شاید خدای بلش عام مسلمانان دیږي تبي دا بل تبي دا بل جنس دي دا داسې داسې زموږ مخون دي نه دي شي یو متأخرص باندې انتقال جمعان جمعل کی شو یو بل سبب وردلې بل تقضوا دي نه دي همدات باندې د همدات چدې کنه په دې ایمان ضروری دي ن پس لکه ام دات کنه نو پدې اندات څنګه ایمان ضروري شد دې شد او دا اند د غېبی می مردی یعنی حقیقت څه شو څه شوه د خاصمګ لپه زوته ورته خوګور دې فکر دا امداد په یومې بدر کې حضرت مبارک تراغړې دي پس زریعه د ملایکو دا معجزه ده معجزه ده حضرت باندې ما ضروري دي کړه وګور دا, دا قرچه اے زب زبر بحث لري م دا خلاص شي په او د حدیث مفهم وسان دی د دمزدان ګران دی مفهم دې وسان دی هغه باندې کالچو نه بي خدای دې مزدان خريشتل بس کار لري جال چې حقیقت د احکار شي چې د دې څه مطلب شو استپیش نه دا انده غیبی معجزه دا اپا موجزی د پیغمبر ایمان زوری دیر د دا یوی د دا پیغمبر نمونکل شو سو چکا چکر دی وجه دکھا اس پر پیشوی دیر چاکی او الله حالا کل شین قدید او خدای پاک فا ار شعبانی کامل قدر اکدرن کے دی نو کا خیر دی با دیم قدرت چاہیندہ کی وامتانسرہ کا خیر اخبر امداد شامل حال کی اندقا سیدہ دا چکم دی دا جنگی پیجی بدر چدی او د غزوه بدر دا غی صدی کیفیت ما از انتم او په ترکید کې دا از انتم سواقی شوی دی دا انزلنا عنا عبدنا یا الفرقان دقی دا پا رزارت دی دا یم دا دی پا کو از انتم دا می تاستو پرنویلو پا کمو خیشتاسو وی بالغد تل دنیا تاسو به په کنارا او په جانب باندې چې دی مدینه منوره ده دنیا د پترکیب کې سوال کې شو دی د اول او سسی غدا سیغه د مؤنثه بېګي شاهو ادونو مؤنثه دنیا مؤنثه ادونو دی کنه تاسو به په کنارا چې ډیر و مدینه منوره وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى دا قُصون دا قصغة دا سغطا. او دیوو پاغا كناره و پاغا جانب بانده الْقُصْوَى الْبُعُدَى شا دیر لرئو دا مديني منورينا او ورقبو او دا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى دا صده عیر ده کنفیر ده نفیر دی او ورتبو داسري یک دایره دې ورتبو رکب سسغه ده اسم جمع دا اسم جمع ده مو په ملت دی نشته او باز ویچه جمع ده راکب ده خدای په پويږي ورتبو او سواره ده قافلي اسفل منكم لان ديو د تاسو دځیو دریاطه داده جنگ بدر چې کم زبانه شوی دي نه دا کیفیه طوری بیان کړ سمراوتہ گراندی اوسنا پاک د دې حکمت بیانې چې تاسو دا کافر ما بغیر د وادیه د جنگ ناراجم کوي په هیڅ د دې حکمت الله دا تداولی تاسو به د وادیه د جنگ ناراجم شوی ولو توعط او که ته تاسو او کافر و وعده کړی د جنگ لپاره نو لخت طلبته نو خامخا تاسو وب مختلف شې وی فلمي بیا ده او عادی د جنگ کی دی مصدر میمی دی او عادی د جنگ کی لیکن خدای ته داسې منزور نه وا چې تاسو مخ کې وعده د جنگ وکاي ولکن یقضي الله دا ولکن سمانه ولكن جماعكم من غير ميعادن دا دې لکن دغه آ... که هغه ست درته پکم شي کې پروت نه غپړ پروت ها ولكن جماعكم من غير ميعادن لکه الله تاسو جمع کړي بغیر دوا دینه داوالی دی يقضي الله د دې لپاره چې نه تر سره کی امرن یوکار چاگا غلبا دے اسلام دا او مغلوبیت تا کفر دے او دا سوایا پیگی کنا چاگا غلبا د ورکوٹی جماعت بیسر سرو سامان پا غلو جماعت مسلح باندی دا اغامر داری کان مفولا چاگا مقرر دے مقرر کلی شوی دے پا علم دا واجب تالا کی ادائن دات خدای پاک ماوی اوکو لیح لیکا من حلکا لیح لیکا من حلکا سمانا دا لیاکفورا من کفرا لیاکفورا من کفرا دا دید اپنا را چه کافر شی حلاک شوی دی یعنی کافر شی اغسو چه کافر شوی دی عن بینا دا عن شدینو دا احدت و نحو دی دا دې دکي هر وو پمانه د اسم دې بادا حجت الظاهره دې شي کافر شي او حلاک شي پستا حجت الظاهره ده خوجه د ظاهره سري چې پیږي دا دې دې کنه دي ورکوټي به سرو سامان جماه په لوی مصلح فوج باندې څوک لا غل به وکړه او ويحيى من حي و يؤمنا بيقنا و يؤمنا من قامنا ولیدایمان سبب د حیات ابدی ند او یحیا جمدیشی یعنی ایمان روری من حیا هغه څوک چې جمدی دی یعنی ایمان روری دی عن بینا فص حجتک ظاهرا نا بیگی ان داده کې پوند اسم دی باد بینتن یعنی حجتن ظاهرتن ایگی او هوا نصر المؤمنین معا قلتهم على الجیخ الکسیر دا مسار درزان دا سوی خان و ان اللہ لسمیعن علیم او بیشک اللہ تعالی او ریدن کے دعاگانو او عالم دیشتا سپنیتونو چتا سنیت سنگا دیر دیو جلین تا سر راغیت او اذ اغه وخت یاده ولولایکتی یوری که هم الله فی منامک قليلا په دې پیښی دا یوری که مفاعیل ثلاثه